Maailmankylässä festivaali Helsingin Kaisenemmen puistossa ja rautatentorilla 23. ja 24. toukokuuta. Vapaa pääsy. maailmakylässä.fi Pallistu osoitteessa radiohelsinki.fi kautta porvoo. Palkintoina muun muassa unelmien viikonloppureissu. Maailmankylässä festivaali Helsingin Kaisenemmen puistossa ja rautateentorilla 23. ja toukokuuta.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 ota rennosti hengitä syvään raväilisenkin. Mä olen juntti, Mä olen juntti, Ujonlainen mies eikä vivapuntti Shailai Shaila lai Shaila En boy Ooh, no, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, ottanut mikki pois päältä Mä oon tässä pari viikkoa ihmisillä arvotellut tuolla Facebookissa, että Mä kirjoitin, että Että mistä yhteystä on kysymys, kukaan ei arvannut Ja sitten mä sanoin että jos mä teen tästä tämmöisen seniorin versio, Niin löytyy muun muassa pitkä kuuma mummoja ja, tota no, ja jos mummoa saa ja matkalla mummolaan niin sitäkään kukaan ei arvonnut. Tietääkö, osaako kukaan arvata, mistä yhtyehtä on kysymys? Mitä nyt se on tehdä ei, ei ole vielä tullut laiduttakaan tässä näin. Tuli viesti, että nyt ollaan Junttiullon ytimessä. Kyllä, ehdottomasti kappalen nimi oli ja on edelleenkin Juntti. Mutta mikä on yhtiön, Mikä on yhtyeen nimi? sitten löytyy muun muassa kappaleen nimeltään pitkä kesä tai Kuuma kesä. Ja matkalla Alabamaa, mutta mikä voi olla yhteydessä? Katsotaan, tietääkö kukaan Facebookissa? Ja tänne on tullut vieraaksi Janne Frinkkelä, hyvää huomenta. Morro! Oho, se, sä pidät ihan oikeasti tästä yhteistä, mitä nyt ei kerro tässä vielä. Niin, joo, kyllä, mutta jos se nyökkää että se ei näy radiossa. Ootko varma? <tos> ei, ei muuta, no, no jos vaan kommentoit, se on niin silloin se silloin se kuuluu. Lennu. Eli saatit Facebook oo ok, tuosta laittaa ne niin housut takas jalkaan, jos tää ei kerran näy, menee ihan hukkaan. No niin, no, se on jo ok. laitan. Lennu. Aika pieni. Mut katotaan tuonko tullut tulla epot epot Starin kun Popera dingo, to se mietitään Popera yöhty yöitä mietitään. Katotaan joku joku se voi olla joku näistä näitä, mutta Mä, mä kerron vielä onko tullut oikein! Joku ehdottaa, että tämä yhtyö, mikä tässä soi taustalla, on Mamba. Aika hyvä. Aika lähellä. Mikko, alataloa veikataan. Dingo Tuli tuossa jokin aika sitten. Tämä ja tietenkin. Ei ole. Ei ole nosta mikään. Ristoa. Ei se ei ihan ristokaan Nyt se on enemmän se enemmän sieltä sekasiin kuin ristot. Mutta ei se mitään oo se päivä vielä huomennakin. Nää on sitten... Olen Juntti. Hei! Mä olen Juntti. Ujonlainen mies eikä vipapuntti. Näinhän se on. Ja kaikki nämä pistö on valinnut sitten tota noin Jane Flinkillä meikälaiseen Ota, no, niin osallist, Samu Haaperia veikataan, Matti Nykästä, Jori Marjarantaa, Tuure Kirpeläri ja Kaiho Karavaani. Iron Meiden aika lähellä. Noista syöt hyvä Kyllä, te no, siinä kyllä hienoja. Tuolla on tullut kyllä jo oikein jossain vaiheessa. Kari Peitsamo skootteri järjestetään kotiin kaupunkiin aika lailla sama, mutta ovat, ovat muutenkin keikalla huomenna Ylönjärvellä. Onhan päivä vielä huomennakin Onhan päivä vielä huomennakin turha, turha. Ja joku tuolla kysyi, että tota erin, oliskos erin, tuota erinomainen, erinomainen, ehe, ehe, ehe, ehe Huunataisi pukeeraa, huunataisi jonkinlainen vinkki myöskin tässä näin. Katotaan, katotaan, katotaan. Selviääkö vielä? On tullut eri jälkeen vielä viestiä tuonne shakoksiin. Hurrikanesia Kojo! Erinillä on viisi nimeltä Bopera, okei. Mutta eihän tämä Terinistä ole eri, Ei ole Erin, ei ole Nailon Nailonbiittiä, kysellään... Laula, laula tällä tavalla. Ja siis sähän Flingsunderaus, niin sähän ihan oikeasti pidät yhtyeestä. Mä pidän yhtyeestä siihen asti, kunnes Arvo Mikkonin kuoli ja Kostelohäytallekin rupesi puseeraamaan liikaa. Mies osaa tehdä makupalojen tunnareita käytä käyttää tuulikonetta, mutta ei siitä kyllä tämän yhtyeen kitaristiksi on muuta kuin statistin asema. Joo, tuossa tuli vähän vinkkejä. riittää, katsotaan, riittää. niin niistä ei välttämättä hirveästi pidä yhtyä! Odotas, kun toi lataa tuolla nyt tätä levyä. Edeksänyskyndä. Du, du, du, du, du. Noniin, nyt se jää jumittaa. Muse, tää on muse, muse. Oho, okei. Okay. Pääkuvostaa vielä. Te on se, mikä oli se autonimi? Lada? Ei, Pogart komppanu. Sound Fressiä Relsia. Tehdottaa. Onhan! Volgas, volvo, Putni! Onhan Ai, lähellä, lähetä viippaa, lähetä viippaa! Turha, surra, täähän on vain elmää! Onhan päivä vielä huomenna! Katsotaan suosituksen toi, toimimaan toislevy. Onhan päivä vielä huomennakin! Onhan päivän vielä huomennakin! Turha, surra, täähän on vain Ei peli Se, Se, Se on tettu puuhki! Se on puhki puuhki! Se on tettu tämän näin! On Mä kokeilen vielä kertaa, olen. Se... Onhan päivä vielä. Huomenna kiin. Onhan päivä vielä. Huomenna kiin. Oli tää se, mitä sä ennen imit tuossa sanoin. <hysy> kun mä sanoin, toimiikohan se toi toin jälkeenään? No oli pelkkää heikää, kun mä kokeilin Kyllä. Joo, ei, ei, se nyt ei nyt suostu toimimaan. Hieno homma. Tää, tää, tää, tällä mehän me pärjätäisiin oikein mukavasti tässä, näin, kun toi tuo kokonaislevit tuossa, noin ettei se kuulla. Mutta katsotaan, onko tullut, tullut viestiä, viestiä. No, Janne Hurmetta ehdottaa hadeveitä ja muutama, no, kyllä sieltä itse muutama on on on on, on tiennyt kyllä että Etkö ennen mm. mitäs muutti laittaa? Otetaan tästä näin. Nyt nyt nyt laitetaan yksi vähän tunnettu pikkapallo heiltä. Ei kun toi oli toi DVD, mikä tuossa vi vieressä oli. Ei tää näähdä lähellä. Tuossa no ei toi toi toi, toi se ja, tota, hei, nyt nyt nyt laitettaan. Nyt nyt kertoo. Joskus ka yrittää nyt selvempi näitä hommin. Eh. Nyt nyt. Täs. Ei se niin Sii, että tois oon toiskulaan, niin, ei siihen, että et me on vetänyt pulon kossa. Totta vetänyt kossua, <tys> Tässä on kyse. Pope, nästa nyt tuli siinä mähä. ta Moi mietin siis ihan oikeesti niinku intialaisia tai hindulla on tää mantraat että on niin että Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare mutta suomalaisella pitäisi olla pelkästään ei niinku niinku ensin mä kerran tunnissa, soittaa se semoin minuutin prajaksinä ne tunnin välein tu muka Popera popera popera popera popera siis firkiset syöpä ihan kumma laitetaan kaikki ruvaisyttäkki huutuvat kaikki vaan popera popera popera popera En voi mennä, miten mua Tässä niin on. Kysymys tuli, ai, ai, tää on popelia. Mä luulin aina, että ne jotain sippeli no, ei, ei, ei, ei, on ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Sen tuomaan, vain neid Ja Pate Mustajärvi kuulemma aikoo kuunnella tämän lähetyksen Veno. Ja koska Pate tämän lähetyksen kuuntelee, Pate tiedostossa, kun se sopii niin hyvin, mitä ihmistä toivoo. Mä oon aina sanon sen, että kyllä mä ihan oikeasti dikkaan Popeella ja arvostan Patea, siis ihan niinku vilpittömästi. Olin nä nyt Popeella varmaan siis siis mitä kertaa varmaan livenä. Sillä lainoihin ja lyhyennyksiin sotkeuduin, että sinulle oli kaveloitu paska Se Sä voit peiket pitää ne kaikki kuusi. sillä nyt. Mitä mä jumalaita kellot lyö? Eikö se todellakin? Se todella hienosti tulee. Se tulee tunteella. Kellot lyö. Mä en tiedä, se sen päälle, kun se pohja tuli, mutta se oli jotenkin hieno. Me ei juuri tietää ei kuule! Me että että Me on on Me ei tai Me ei kuule! Me ei kuule! Me ei sillä onhan se jossain vaiheessa Hei, nyt tulee! Multakin tulee Mä tein sulle ainakin viisi kakaraa. Mä hikoilin ja pannoin, ja rakkauteeni annoin. Ja nyt mä haluut antaa vain mokrot takaisin. Ytämä kello! Se oli siinä! Kyllä moilla pitää perkele, että... Kyllä! Minun isä oli juopoäiti uskovainen oli tosi upeenainen Huojaa! Musta ei ollut mihinkään Joo, otetaan salusta vielä <tos> <tos> <tos> Minun isä oli jopa Ja mä voin kertoa, että enestä viikolla, että aina kun näitä näitä, näitä spesiaaleja, niin pystytä sitä ja sitä on soitettu aikoihin, niin tulee heppaspesu, se otetaan pelkästään meisingin, ja täällä on studioorkesteri soittamassa meisingistä eri versioita. Te voitte vaikka punk tai heavy-versioita, he heavy niin sitten hoppo kopi sitä ja jatkaa, katsotaan mitä siitä seuraa sitten. Pate, tosiaan. Kuinka monta kertaa olet tavannut Pate Mustojärvinen, Janne flink, flink Ainakin kaksi. Ainakin kaksi vau! Wow! Loppu viikon meikä, manne! Onko, koskaan, onko, onko se päässyt koskaan käyttämään sua hyväkseen tota koko yhtiöön saman aikaa Popiran keikkabussissa? En ole koskaan ollut vaan kuullut juttuja, että Miina on kuulemma Aikoinaan tämä legendaari Miina oli Suomen nopein keikkabussi Se kuulki 140 kevyesti, mutta sä oot ollut kuulemma siellä kyydissä oh. Mä kuulin tällaisen jutun, että Miina saisi kerran kerrattu yläpään vitsi <tos> <tos> Tiedätkö miten se oli mahdollista? No Sen vitsin kertaa seiso päällä.. <tos> <tos> Tuolla tuli heti viestein, vi mitä? No vieläpättiin Oh. Tosiaan, Pitkin No niin mitä, amazing Special, Live on hyvä, Heppo special, amazing. No Jesus. Joo, amazing, amazing, amazing, amazing. no Joo Meising ja Mazingin, ja Mazingin, odotellaan Joes Viikolla Pateenpä täys koviten meisingin kyllä joo Mutta hei, vaihdetaan maisemaa, vaihdetaan maisemaa, maisemaa. Huppa, huppa, huppa, tihuppa. Huppa, huppa, huppa, tihuppa. Huppa, diuppa, Tää, tää on jotenkin käsittämätön yllättäen. Sitten kertoo sen Miten liittyy Alabama, Alabama ja Leipominen? Millä tavalla ne liittyy millään tavalla keskenään? Pystyy tai kiina Baby, nyt leivataan. kaupungin. Tieto, kloppi tieto, kloppi knoppitieto, knoppitieto, knoppitieto. Pate laulaa nykyisin tuon kukkomies, kun se ei ole enää ukkomies. Ah, se niin, Mut niin, onks se avoliitos? Jos, miten, miten, miten ukkomies määritellä? Vai pitä pitääkö silloin olla naimisissa? Vai jos asuu yhdessä, niin onks se ukkomies siellä? Et on ukkometso? No ukkometso kyllä, kerrottomasti. Hei, just ole makkala. siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5 Ybert on täällä. Aja omaa autoasi ja tienaa vähän extra. Tarkemmat speksit ja rekisteröityminen. Yberpop.fi Mä töihin pyörällä. Saa liikuntaa, tulee liikuttuu. Ja sitten ei tarvitse olla hirveän natsi, että mitä sit nyt syö. Ja sit kun aamulla vähän urheilee, niin sit on töissä paljon paljon skarpimpia. Siihen vaan jää koukku, vaikka se vähän keli. Kun vaihdat neljä pyörää kahteen, saat tuplasti enemmän. kautta pyöräily. Niin hyvän levyn sain. Radio Helsingin Iskelmä Iltama esittelee kotimaista musiikkia vuosikymmenien takaa. Teemalähetyksiä, vaihtuvia artistivieraita ja kiehtovia tarinoita. Ohjelman toimittaa Mikko Matlar levylataisella Vinyli ja parhaat styket. Laita aika Almanakkaan ja virittäyty taajuudelle Sunnuntaisin 6 kahdeksan. Käy kuuntelemassa suomalaista musiikkihistoriaa osoitteessa! Suomalaisen musiikin historia.fi.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 Kuuntele Radio Helsingin aamuja, löydä palkintoja jäljille Instagramissa tai osallistu osoitteessa radiohelsinki.fi kautta porvoo. Palkintoina muun muassa unelmien viikonloppureissu. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kyllä, kyllä, ja, ja nyt nimittäin asia on sit sellainen, että joku varmaan tosiaan valitti, ää, valittaa, kun oli Facebookissa voinut etukäteen arvo, arvata, mistä yhtiöstä voi olla kysynyt. Niin joku oli kirjoittanut sinne poperaan, ja minä, minä kirjoittaa että lähellä, mutta ei pidä paikansa. Nimittäin se johtuu sitä, että se oli kirjoitettu, kirjoitettu pienellä peellä. Poperahan kirjoittetaan isolla peellä, niin näin on alkukirjamella, niin näin on, näin on. Se ei ollut täysin oikein, mutta nyt meillä on... Jota, niin ollaan saatu Pate Mustojärvi, itse te mies, te määnte äijät. Pate Mustojärvi ilmeisesti on siellä luurin äärellä. Ja, kun, tota, Pate, me ollaan puhuttu tässä lähetyksessä aikana teidän Poperan legendarista keikkapustia. Ei varmaan millään päivällä Suomessa, Suomessa on niin legendarista keikapustia kuin Poperalla. Niin Kerron, minkälaista siellä Poperan keikkapussissa se oikein on? Terve, tavallinen ihminen tulee Poperan pussiin, niin aikuinen. Niin, tota, kyllä, kyllä se... Niin ku... Kyllä se pitäisi sitä, että, että noin, noin on, noin on täysi, täysiä sataa ääliöitä, mutta niin onkin. Mutta, mutta se, jotenkin se, ne aivoputuot on tälle tasolla kun noustaan autoon. E, mutta se, niin se vaan menee. Ja sitten tosiaan, kun, kun, po, povera, kun pidetään hauskaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että juoraa ja pannaa. Ja ajetaan auton. Ja muotti työtään aurinkonlaskuun tai nousuun. Ää, niin. Kiitos Pate, kiitos Pate. Täälläkin kappale on olemassa. Miltä levyltä oikein löytyy? Ekalta. Oike no, no niinpä tietysti. Kuka on tuo niin Pöysiöno 2. Ei vaan Janne Flinkilä. Mä muuten kysyin, laitan tuonne Facebookiin, kun joku Janne Flinkilä oli kommentoinut, laittanut sinne kommenttiin. Niin on, onko tämä, mä laitan tälle Janne Flinkilälle, joka sinne Facebookiin laittanut, että onko se sukua tälle Janne Flinkilälle, joka on tulossa vieraaksi enää. Niin se ei tiennyt, mutta tiedätkö sä, onko tämä Janne su sukua sulle? Siis kenestä Janne Flinkilästä on kysymys? En mä tiedä. Siis se on tosi, jari, tosi vaikea Yksi sanoa. näistä monesta, niitä riittää. että et tiedä, onko sulle vai... Onko Janne Sukua Janne Flinkilä? Saattaa olla sitten meidän kautta muistaakseni. Joo, okei. Okay. Joo, voi, joo hän, hänkin, hänkin vaikutti Poppi Raffanilta, mutta... Tuossa tuli vies. Ei jumalauta, äijä itse linjoilla, niinhän Ei äijä niin se oli. Mä olin viesti, on kuulemma kuningas. Niistä pitää. Suomi on näin ollen monarkia. Joskus mulla oli seuraava kappale tuossa valmiina? Ei ollut, ei ollut. Nimittäin, mä niin siis... Sanopas, sanopas, mikä oli tuon kappaleen nimi, mikä äsken tuossa tuli. Menkieslaulu. Menkieslaulu siis... Häh? <tuhu> no niin joo. Okei. Okay. Mutta tota, otetaan sit seuraava. Vähän niinku saman mö-alkuinen kappaleen nimi Seuraavakin on sitten tässä näin. Tuosta noin... Tämä on näitä hämmentäviä alkuaikojen tuotantoa myöskin. Siellä on koti ja siellä on heti ja viikolla niin olo. Siellä on koti ja siellä on... Tau, tau, tau. Tuossa oli innossa, että sepkaan, mitä tuli vielä viestejä tuohon liittyen tuohon puhelinhaastatteluun, niin, tota, niin juodaan ja pannaan ja ajetaan autolla. Se oli, se oli tehnyt vaikutuksen kyllä. Kauhean vaikeita kaikkiin samaan aikaan, kun kokeiluikin. Niin, on kyllä. <laughs> Joku kysyi, että kuka on Janne flinkillä? Janne Flinkilä, tiedätkö kuka on Janne Flinkilä? Siis kummasta Janne Flinkilästä no, puhutaan? En mä, mä tiedä, niin. Mä eritellkää minkä kaikista ja ne että sinä haluat tota nytkin kertoa, että, että kuka hän oikein on. Siis se jätetään sosta. Kysyn, mistä yhtiöstä on kysymys, niin... niin tää niin tä on nyt se yö sitten. On kappaleen nimi. Ai tää on se tää on se yö. Ja Popidaan täällä löytyy myös yö-niminen kappale. Eikö se ole villi niminen kappale? kappale. Kyllä, Kyllä. Kolme yö-aiheissa kappaletta. Hilipati Pippan toivotaan tuossa noin. Muistaakseni Hilipati Pippan kappale? Muistatko kuka on sen muuten Janne Flinkkelä, yksinistä Janne Flinkkelästä, että sen on sanottanut? Ää, alivaltiosihteeri joku ei ollutkin. Kyllä. Se oli tämä, tämä, tämä, tämä, tämä, tämä. Mitä, mitä siitä oli Ei Frankin vaan se toinen. Heikura. Kyllä. Ja tiedätkö, jos mun tehty tuota, Salanimillä on tehty toi Ikurin Mimmi-niminen kuka sen on tehnyt? Liikka vaikea. ja mun kuka toinen, mutta sen nyt paljastetteko tässä, että Ismo Alanko ja Samuli Laiho. Kyllä! Tähän liittyy tarina. Okei, haluatko kertoa tarinan? No voin mä kertoa. Mä... Samuli Laiho vai, äh, oli lupautunut muistaakseni tekemään tota, biisin popetalle, ja sitten se oli baarissa Ismo Alangon kanssa ja tulee Kostelolta puhelu, että miten se biisi että huomissa aamuna oli dedis, et joo, että se on valmis joo, että mä oon tehny se, että mä lähetän se vaan Sitten pikapaleveri ja Ismo Alangon kanssa kännist tekee ehkä 15 minuutis kappale ja lähetti demoja, et ootko en tiedä mm. pitääkö paikkansa, mutta mäkin olen kuullut kyllä <laughs> Vieläkään on tullut tarkennusta ilmeisesti, että ketä, ketä Janne Flinkkelä on... On, tota, on nyt tässä nyt oikein on sitten kysytty, että kuka hän oikein on. Mutta tota, niin, jos joku soittaisi Tereo, niin mikä hänen nimensä on? Mauno, Mauno. Mauno kotiin raha suuren kammarin. Naamoista ensin kantoi kammariin Pikkuveljet katsoi silmät papillaan Kun Mauno alko piuhaa seinään sovittaa Puh. Huomata, tää on eikä mitä Eikä mitään saa saada tilolivupopeina Tässä on niinku se hey, raakavu Mauno Karjas pidä äijällä peski. Este tarvi mun sua leipunnaa meriin, mauno toitta tereot, Maunotolta tereot. Minkälaiset välit sulla on Sostelloon? En tiedä, en oo tavannut terveiseen. Varmasti on ihmisenä mitenkään pahaa. En vain pidä hänen taiteesta, niin valtavasti. <tos> niin. onko sä sen ta ta ta taidetta? No siis mä oon nähnyt YouTubesta, kun se soittaa Biltemassa kitara, Se on Biltemassa solkeikka. <tos> Musta oliko sielläkin tuulikone, mutta on sellainen niin vanerista tehty Marsaal-seinä. Biltema-autotarvikekaupassa. <tos> se kannattaa käydä katsoa. <tos> joo. Ja sitten jossain sit, vaiheessa siis se soitti, soitti myöskin Hanoiroksissa. Ja ilmeisesti ei ole lähtenyt Poperasta pois siksi aikaa, mutta mä muistelin, silloin kun se Hanorox kasatti uudestaan, mä olin tilaisuudessa ja sillä oli, oli Hanoroksin rumpa, oli, laku, oli silloin ja sitten oli aivan että hei, nyt pitää lähteä kesken kaiken tästä tuota, niin, Tavastille katsomaan Poperaa. Mä ajattelin, että toi on menetetty tapaus, että jos mä olen lähtenyt Tavastialla katsoa Poperaa, kun Hanoroks tuota, on Kekkerässä mukana se ei kauan siinä olisi, että tähän siirtyi Niin, mutta mietin, että Poperassa on enemmän sen niin kuin hanoroxissa. Mikä meni Mauno, kun se paken Mauno Mulla mitä tässä mutta on Mauno on ma sitten. <aiv> well <aivit bon�� theseICs> on on terveisiä. Mauno on Ja Janne myös. mutta Janne Eikö Ja Mister Flinkkinä, yksi niistä toivoisin, sanoin, kun pidimme pienin palaverin, että seuraavaa kappaletta, joka on nimeltään Kädet irti. Miksi sinä tätä kappaletta haluat Popidan kaikesta tuutannosta kuunnella? Toivoisin, että irrottaisit kätesi sulakkeista. Turha toive kultaseni. Irti, irti. Onko tämä rasvaakoneisen Popidan toka vai kolmas levy? Taisi olla toka. Jotain sellaista. Eli että tämä oli ennen ostellua, eli hyvä viisi näin ole. Hyvä. Miksi tässä niin, että herra jestas nainen on nymffomaani? Mm-hmm. Tämä alusta? Tää on toimi fantasioista. Käden Anteeksi, ei se ollut vaan nymhoma... Nymo... Paljon... Irti... Mä osaan puhua Tampereita. Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! Mono! se? Noni, peräjettä nainen on nemmun muvaani Hyvä, että puristaa niin, että halake kaali Käli tirti sulla Mikä nyt se Mikä mua auttais? Käli Ja nyt mä niistä ollen... Kunnaltaisit pohjataa Kunnaltaisit pohjataa Pitäisikö pohjataa Hyvää Kuunnellaan! No, pitäiskö pitäiskö? pitäiskö? pitäiskö kuunnaltaiskö? Laitetaan vaan pohjataan soimaan piruuttamme Hyvää ideaa! Pitäiskö? Veikko sanoo, älkää ostellaan morgat, se on tödä ja ihku Ei me teta, ei, ei, jota, ei me Ei, Jopa että ei ole mua kovempaa Vierhatti Hautamäki! Täytyy myötää, ehkä hieman pehmoinen On naisellaani työn alla, rätti suheinen Kuuuui! Mauno, mauno! Mauno lähti! Mauno! Jatti tänne paikalle Tiedätkö tästä tarina, mitä tää viisi syntyi? Eh! Kun Patelo oli tähän helvetin hieno sanotus, sitten Kostelo tuli sanoa Kostelo säve, säveltänyt tietysti Me. ja sanoi, että, että toi nyt onhan paskaa, että en nyt voi olla olla Sitten Patelo, mitä, että pitäiskö tää nyt alkaa jotenkin mukaan, että on mulla buutsi, että mä soitan kitaraa <laughs> Ja Kostelo ei <että> helvetin <laughs> Että tässä joskin kohtaa tätä biisiä laulaa ostella? Tai jotain kilikuta, tai jotain... Vai onko se Mika Sundvist, joka vetää okay, ne korkeat? Ku, ku, joo, ku, kuunnellaanpa, kuunnellaan, mennä sinä asti. Eli Ljudmilan Sundvist, jo, lukee no, lukee lukee. Jo. Okay. Niin, Sundvist on laulu käy, Joo. Niin, eikö Sundvist, kun onkaan nämä kaikki tota, nauhoittanut nämä popular levyt käytännössä? No, joo, varmaan niin al, alkupaa ainakin. Joo. <tys> oli jotain sanonut, että, että kysyn nyt, haluttetteko tehdään taidetta vai halutteko te ne kesämökit? Ja pojat, sanotka kesämökki niin sitten näin. Joku laito, tässä videossa on joku yön jepä harmi Jatketaan tuosta kohtaan nimittäin Erotomani, ja Suomi-Rokko-lyyrikän Helmi, Petander, Rokka, jäpe viesti. Ja mä toivoin sulta, että voisitko tuoda sen tänne näin, mutta ei se löytynyt, mutta osaat sä laulaa että muistat miten se menee? Mä äh, veton tässä samaa mitä niinku pate sanoo. Patehan ei suostu koskaan niinku kotikasvatuksessa takia laulamaan Erotomania livenä, mutta se on... Eikö se on se Nussin biisi? Eikö se on eri biisi? E ei, Erotomania on tämä jos niin, kyllä. mummoa jos... saa lähden mukaan. Niin. Kun Pate on sanonut, että ei mitään jos, vaan jos hän paluu, niin se on kun. <laughs> Okei, okay. <laughs> niinpä, niin haluitsitsä ystävällisesti nyt, kun, se, kun sä et saanut sitä toimittautua toi levyyä, niin voit sä ystävällisesti laulaa, miten se ketsi menee? Jos villua saan, mä lähden mukaan! Villua saan. ei estä. Kukaan, mitäs et sitten? Otetaan tain? taksi vaikka hervanta! Tammelasta, Tammelasta kylähervonsa Mitä miten se herva? on se joku Herva on yrttilikööriä, tosesta viinoa Ai mä kuittin, oh. a, okay, mä kuittin, että se on jompi näköinen sukupuolitauti No en, niin, sä oot ollut en tiedä, että tam, nii niin. Ku tuleeko nyt su, tosta, no, niin suhtivisti vai sua Mun Nyt on mun mielestä kuulostaa enemmän sohtelua. Tietääkö Jep. kukaan? Tietääkö kukaan? latkaa saavuoksiin informaatiota. Kumpi tuossa oli? Subvisti vai, vai tota, no niin? kostelo? No niin, mutta lisää, lisää, lisää. lisää. Onko sulla muuten ajokorttia? On tavallaan. Okay. On ollut. On ollut? Okei, okay. okay. ota, ota ajasta. Mulla tulee. Tässä liikennelä on ollut, miten toivoit seuraavaksi? Miks, miks? Koska luetko neljän roohka alkaa? Helvet... No niin, totta. Ajakaa lujaa. <laughs> Terveisiä perisestä. Terveisiä perisestä. Terveisiä perisestä. terveesi radio periseistä Helsinkiä täysi kopera eli täysi 98,5. Uber on täällä. Aja omaa autoasi ja tiena vähän ekstra. Tarkemmat speksit ja rekisteröityminen. Luomu eläimet voivat elää ja hoitaa jälkeläisiään luontaisten vaistojensa mukaan. Luomu. Siitä jää hyvä maku. Luomuu.fi Firman kesäjuhlat, virkistyspäivä tai asiakastilaisuus tulossa. Mutta ohjelma puuttuu. Valitse purjehdus. Se on kaikille sopivaa aktiivista yhdessäoloa. Svan 51 Sy Belmontillamme on kierretty maapallo yksin. Ottakaa te kohteeksi vaikka Suomenlinna tai Tallinna. Aloittakaa matkanne osoitteessa sy-belmont.com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 Yeah. Joka perjantai, kello 16, VG+, Plussa, viikonloppumenot ja musara.OR, en lähes miettä vaakua seuraavaa. Menestyskirjailija Deepak Chopra luennoi hyvinvoinnin tulevaisuudesta Helsingin kulttuuritalolla 11. kesäkuuta. Lisätiedot ja ennakot nyt lippupalvelusta. Yeah.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 toinen, to, kolmas levi oli sitten se Ullutkoida Joo, täältä joku, joku laittoi just toisaamman tuohon noin se on toinen pitkäsoitto, kyllä Ja joku laittoi, mulla on taskussa 20 senttiä Vaan sinä et siihen suostu edes vilkaisemaan Okei, okay, huonosti menee 200 senttiä on huikaa biisi, sävellys on Olli Lidholm Sanat Pauli Hanhinievi Ja tulkita Pate Kun olisi vielä epot Niin olisi koko Suomi rokin kermä koossa jäpimielistä Miettä Rovaara <laughs> niin. mitä sain Mukaani maakuntamatkoiltaan Seitsemän vuotta sitten julkaistiin popi-dallan lipputeleville, jossa jo popi-dallan -e biisiä virsivät esimerkiksi Apulantaissa ja Maksa Yö ja Eppu Noora, mulla oli absuutti nolla pistejä. Deiva Lightholm! Minähän mä, mä pyysin, että olisin ushtamista, mutta ei, ei, sa ei sano enää, mistä hommat tuo ei saanut, ei, ei vain mitä. Linksu. Loppuun myyty. Loppuun myyty. Loppuun myyty. 20 cent! I'm 30 cent! Ha ha ha ha! Woo! 20 cent! Let's go to Dadaa! Hey, now I've found it! Now I've found it! I've found it! I've found You, you, you the <laughs> Flinksun Janne, kukaan ei halua edes nyt ilmeisesti tietää, on Janne Flinkilä, ei se, ei se, ei se ei halunnut mitenkään spesifioida sitä sitten, niin sä laitot tuonne, halusit, että olisi ottaa liikennelauluun, niin mä halusin sitten osoittaa katsastuslauluun. <tos> <tos> Mitä helvettiä! Toivisin. haluaisin kuulla siitä Janne Flinkilästä, joka on kova poperafanin <spitulua> No, ole hyvä. Se oli siinä? <spitulua> hey, oksa on, ikä miksä odottaa odottaa lyhyt, lyhyt asia pitode no, 20 sekuntia noin tai 20 senttiä. <kli> tai. Eks eks eks ek, ek, ek, mukana ja e, e, sitten radion kanssa taas nyt kesäklubi taas loose. E, Joo. Mitä siellä on luvassa? Öh, Kari Peitsamo. Ja joku helvetin Paskalista day, se oli... Joo, niin se on taas samana iltana peräti, että joo, joo, jotain semmoista ainakin oli. Ja se oli kesä kesäku kesäkuun kesäkuva. kolmas, kun se okay, oli joo, Sitten joo. oli kesä, kesäklubilla kesäniminen yhtiö, ja sitten on Ville Leinostaa, Pekko Käppi ja Jukka nouseasta ne ei ja vaikka mitä, mutta ohjelma julkistetaan sitten myöhemmin, kun ajan ollaan kuunneltu popedat. Sä haluaisit kuunnella tältä rasva-aponeeseen klassikko -lemilta. Sä pelkää kappaleen. Mitäs pelkää? Nähmöpä no, pelkää, patjat tietenkin. <laughs> Se on tohoa jatkaa. Äh, no nyt toden. Ei Kostola pysyä katskyyä. Mitä pelottaa? Olis pakkassa, Se olis pakkallista haususta. Se Mä laidoin kaikki kerralla Kun koneen pois auton keulalta Uudet tiilisteet ja nokka-akselit vaihtuansa Sanompa joku muu bändi, joka on viisissä käyttää sana nokka -akserit.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 Kumpi on myös kovempi jätkä, Pate Roosberry vai Keke No vete, pate! Pate! Eli siis niinku ajamat formulaa vai Keke tota, jalkamonitorpaa? Ei no ei, e, siis... Kyllä, se on joo. Oletko muuten paha? Ei, kyllä. Nyt pistit paha, mutta on siis pate, Vittu. Pahde, perkele. Pistit postimerkki, pitää saada. pate, pate, pate, pate, pate, pate, pistit se, se on pate, pate, pahde. Pistit pahde. pate pahde. Pistit pahde. pate, pahde. Pistit pahde. Pistit pahde. Pistit vai minkä ikäinen se on? Se, se ei luokkaan pitää. Vahvasti tästä lauken. Kauta hemmekä päämalla vetää, kuka verkka ei ole lentäneetäkään. Olen kovin onneton, hilteisyn tapeton, kyllä monet väni. Niin. Tuono juttu tän, saalissa polta. Noin loistimet, loistimet, ei suksin minäkään. Jos ei niitä ole ensin. Halkko knoppitieto? Alkoi knoppitieto, knoppitieto tässä sanotaan, niinku, että käy niinku Kälviällä. Niin. Niin tiedätkö se mitä se Pate on itse henkilökohtaisesti kertonut mulle, että niin. mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, että silloin se ei saanut siellä sitten, vai miten se meni? No vähän sinne päin, että niinku nainen oli marjassa ja sitten sinne meni mies siisti puku päällä ja muuta. Ja sit, niinku ehdotti, että saisiko se niinku sukupuoliyhteyttä ja tota nainen ei niinku suostunut. Ja sanoi, että nyt on näistä pilloa tai käynyt ja sit nainen... Nosti hameen korvia, ja meni mättään päälle Ja mies hoiteli ää, tämän ää, aktin Ja sen jälkeen nainen niinku sitten Mies siinä veteli niitä puuhousia ylös Niin kysyi että mi no, mi mi mi mi Miten siellä Kälvienä kävi Niin mies sanoi että No jäin ilman <tri> <tri> Täällä se kertoi, että helvetin paljon paremmin Kyllä ja se jäi se totto että voisia sorkat ja mikä muu bändi voi laulaa että voisia sorkat paitsi popena Sumsi sumsi Ei muista mihinkään olen ensikään, kuka me ei porstua saa a voisia sorma. Jos jos on olla paten kanssa silloin niin olisit sä mielemmin ottava vai, vai antava osapuoli. Kyysi tyynypurjeksi ootus vaikka <tos> mitä yrittäisi. <tos> Kyllä, Kyllä. Mä, mä nostas vain jalkaa monitorille ja Kyllä, hei mennä Nussiin. Mä niin ja Se mikä Nussiin kappale sitäkin mä toivoin sulta mut sitten sitä sitä se sit Mik mikä mikä sen kappale nimi on? Ekse no, on ei, se on kovan pojan blues vai mikä se? Laitetaan sen saupoksi mutta siitä on tää niin ku, ää, lapsille sallittu olittu versio on, on keikoilla, jossa myös alaikäse ja kuna patelon lau tapana laulaa että hei mennään bussiin. Aivan. mikä ne... tarkoittaa sama asiaa, mutta voi, ei me ole näitä palkessa paikalla. Kyllä. Ja jo, jo Binti, Binti Lenkola kysyi, että koska se popera special on luvassa, se, se tulee varmaan tuossa muutama vuoden kuluttua. Mä mä tiedät me, me pitää pate solo -pate tässä jos jos saa vai tulee taas uutta solo ja sitten sen jälkeen me mä pitää hei että sitten mikä ettei. Se on se se, se otetaan, lähetys, missä se pelkästään paperia koska me ollaan saattanut kuitenkin eri tässä niin näin, pitää ottaa ihan oma operaspesiala kuitenkin. Ei täällä ole ihan aitoja täyttä tavaraa kuitenkaan. Kyllä, kyllä. Niin. Hei, tos tuli mieleen, mie tuota, että uh, Hanna, Pak kuulema, uh, laittoi, Hanna Pakarisen biisissä miehet mainitaan kuulemma nokka-akseli. Ei jumalauta! Tää, ei, niin, satana! Mut se onkin nimetään miehet, että siinä luotellaan kaikkia tämmöisiä niinku, ma mahdollisimman kliseisiä as asioita näin päin pois. Että et siinä mielessä. Mitä nokka-akseli on kliseistä? Ei, en mä tiedä, Tuo mies, mies, niinku mies kliseistä. Mies, mä jaasta autolla. No ajaa, ajaa, mutta sen... Paitsi sään... Saudi-Arabiassa. Totta! Hän oli tosi upeen. Pano! Yhdessä kesän rekossa Mä hänet rontatielä näin ajoissa satamaan päin Hän... Hei, tossa tuli viesti, että Patetäyttää täyttää 12.7. että 59 vuotta ensi vuonna Siis Patella on 60 vuotta synttäri niin No toi aika logista, 50, 50 sen jälkeen tulee yleensä 60 Hei, sitä pitää kunnioittaa Sitä pitää kunnioittaa se oli, Meillä on tässä olla joku, joku siis viimeksi Oli siis se Soolopate-spessu Ja silloin kun Pate täytti 55, silloin meillä viimeksi tähä, tääl on viimeksi Poperas-pessu Pidetään vuoden kulttu Mutta täällä on, anteeksi, tää, tääl, tääl tääl on 91 sanoo täällä tässä on Poperas-pessu Stadinkundi hyvän sanoo ja kuunteli poperaa 168 Joo. tuntia Yhtä soittoa Juman suikka Viikon mittainen Popera. Kyllä Mä ajattelin Mä ajattelin, että mä sen tänne vieraksi, Kun se oli se sessio kesken Mutta mulla oli sovittu jo joku semmoinen lähetys Mitä ei voinut tota, perua Ja sit siinä oli siinä tavalla Että sit se kuitenkin nukku Siis se nukku kuitenkin että mutta no niin, poperaa mutta hei, mä, taustalla Mä täytin 9. toukokuuta 37 Mä kuunnan satana 37 vuotta poperaa Niin <laughs> saatana tänne. Nyt nyt, kun nyt. Kun kessa, sen... Homo. Se is Steve on Tyritti tulla tänne sisälle, mutta se näki, että tällä kunella on popera, niin se pelästy lähti puokkoa. Niin pitkää kuumassa kesää! Kesä. Ja mä aivan sen. Pitkä kuuma Sen sai! Pitkä kumma, rede toinen noin! kas niin vaikka kuda kettä mazulo sen pasta kwa noieto teasto mitä pa pa pa pa sano että mitä mitä mi mit, mitä fiilistä se on hakenut tässä kappaleessa kenen artistin fiilistä ö ö prosestine prosestine prosestine ja nähdä kai koretta mitä olet tässä Ja kumaqueta aion elää Mä oon muutenkin hakenut patepiirrosta. Sen sai, se muistin mun maailmaa. Ja jos Patemustajärvi kuuntuu tätä lähetystä, niin terveisiä Perseestä vaan sinnekin. Moro! Moro! Mulla on laari. Mitäs tietoa, no kaako pate enää nykyään ollenka, onko se täysin absoluuttisti? Ei ihan täysin, mutta hyvin jo viherasmootiaita lähinnä, okay. joita aina vaimossa tekee, on kova saulokävelle. No. Se on. <lähden> niin on, jo, se on totta. Se mä tiesinkin. Mutta se alkaa olla tässä näin kiitoksia yksi maailman Janne Flikkilöstä, se poppera ei, ei varmaan ainoa, no sen, sen sinä sä varmaan ainoa. Muit, muuten riittää. Se on Jutti Spessu numero kutonen Poppera-spensialikku. Syvää syvä syvää kunnioitaasta. Ja kuten lehdys alkuun tämä oli nimenomaan kunnian osoitusta. Mä olin kunnianosoitus hienolle yhtiölle ja ennen kaikkea hienolle miele. Hyvästi! Jumalaare! Jumalaare! Perikkinen sano! Lähetän nussytään no, mitä omoja Popera! Papera! Papera! Papera! Papera! Papera! Papera! Papera! Papera! Papera! Olen Juntti. Mä olen Juntti. Ujonlainen mies, eikä vipapuntti. Shaila-lai, shaila Rämäkkästi Sventerillä potaisei oikein kunnolla ja nyt lähti!